Глава друга. «Скільки тобі потрібно людей?» – спитав Ібрагім. Ми знов їхали в антрацитовій могилі, яка підібрала мене біля станції метро «Сокіл». Попереду сиділи Сміт і Весон. «Ні скільки?» – сказав я. «Їх там п'ятеро, ти не забув?» й що?» «Коротше, давай без понтів. Тут усі круті, – ображено, – сказав він. Я можу дати тобі бригаду». «Тракторну?» – спитав я. Дуже багато буде шуму. Тупий Сміт пирснув у кулак. Ні, комбайнерів. не розгубився іп. Які косять і молотять відразу. Тепер заіржали обоє і Сміт і Весон. Коротше, сказав іп. Скільки? Там, де багато людей, завжди знаходиться довгий язик. І розумів мою впертість по своєму. Довгі язики ми давно вирізали. На споді його очей знов засвітився похмурий вогонь. У нас усі свої. Якби серед своїх не було чужих, то ми б тут з тобою не балакали, сказав я. Але вся штука в тому, що коли мені знадобляться люди, то якраз чужі. Давай без ревусів коротше. Коротше. І я вже заразився його слівцем-паразитом. Якщо ти гориш бажанням дати когось на підмогу, то мені достатньо буде весона. Кого? Я хотів сказати, що на жаргоні представлених народів це означає класного водія, але щоб і далі не збивати Ібрагіма з пантелику, пояснив. Мені потрібен хіба ось такий комбайнер, як у тебе. Тільки не на цьому, Джон Дірі. Звичайно. Достатньо непримітної машини, яку в разі потреби не шкода й спалити. Ці хлопці не ходять на жнива нарізно. Кивнув він на смітей Вессона. Це в мене сіамські близнюки. Одному прищикнеш хвоста, а другий верещить. «Гаразд!» – погодився я. «Вони можуть бути у двох». «Всього лише у двох? І без стволів?» – озвався Сміт. «Це такі хлопці, що в одного машина без гальм, а в другого пістолет без запобіжника», – пояснив Іп. «І що цікаво, при цьому вони не підводять». «Побачимо», – сказав я. Вони озирнулися водночас. Сміт глянув через ліве плече, а Весон через праве. «Ти ще сумніваєшся?» «Може, вам туди спершу так під'їхати?» – спитав Іп. – Коротше, в розвідку. – Ні, – сказав я. – Немає часу на репетиції. Сьогодні все зробимо. – Сьогодні? – Так, о півночі треба вже бути там. Ти встигнеш з машиною? – До вечора ще далеко. – Що з мене ще? – Окрім сямських близнюків. Може, панцир? Гроші? – До речі, – сказав я. – Де тут можна перекусити? Так, щоб зі столиком на двох. І швидко. Він зрозумів. Весун зупинив могилу біля першоліпшого ресторанчика, назву якому придумав абсолютно глухий чоловік – Какаду. Ми з Ібрагімом зайшли до майже порожньої зали. Тільки в кутку сиділа гамірна чоловіча компанія і мочила носи у пиві. Ми примостилися подалі. «Ти що будеш?» – спитав Іп. «Бо я не голодний». «Я теж. Тоді лише для годиці візьмемо пива з креветками. Ти взагалі п'єш?» До нас підійшла кобилка з білою гривою і, подавши меню, подсокотіла геть. «Скільки?» – спитав він. «Три штуки, поки що». Ібрагім, не кліпнувши, дістав із спідньої кишені піджака портмоне, відрахував гроші і, поклавши їх між політурки меню, підсунув до мене. «Поки що», – повторив він. Зігнувши вдвоє тридцять стодоларових купюр, я недбало запхнув їх у джинси. «Прицокотіла кобилка». Ібрагім замовив пива з креветками і одразу розрахувався. Однак ні до чого не доторкнувся. «Я питав, чи ти взагалі п'єш?» «П'ю», – сказав я. «Сп'яніння – це різновід сну. А ти – ні?» «Я людина віруюча. Тому вибач, давай коротше до діла». Іб досі не міг змиритися зі своєю другою скрипкою у цій великій грі. «Мені ще треба дещо організувати. Ми нічого не забули». Начебто ні. Ти можеш їхати. Я чекаю машину рівно об 1 вечора. Там само. Що ти мав на увазі, коли говорив про чужих людей? спитав він. А, варіант відпадає. Думав найняти ось таких лохів, показав я очима на п'яну компанію, аби вони десь там недалечко затіяли між собою гучну бійку. Дуже добре спрацьовує, як відволікаючий момент бо який ж росіяни не люблять швидкої їзди і п'яних вуличних бійок. Я хруснув креветкою, як жаба комахою, і потяг відразу півкухля. Він дивився на мене червонястими зіницями. «Може, все-таки візьмеш бронежилет?» «Ні», – сказав я. «Сьогодні душно. Мабуть, припарює на дощ. Та й ми ж домовилися. Працюємо без зброї». «Хіба ні?» «Та йди, а я ще трошки подрімаю». Він так імпозантно пішов до виходу, що його провела очима навіть п'яна компанія. Лукаво, треба сказати, шарага, бо звернула на мене увагу тільки тоді, коли я залишився сам. А це, начебто, не чорносракий, сказав стрижений під нулівку в валах. Зніми йому штани, то й побачиш. пирхнув ще один шайба з мокро червоним одпива ротом. Дядечку, попросив я, не чіпай мене. Я більше не буду. Шайба підійшов до мого столу, смокнув мокрим ротом цигарку і вкинув недопалок у мій кухоль. «Що ти не будеш? Пісять у твою попільничку», сказав я. І, «І я!» Вироснув він, як ішак, щоб завдати мені жаху і крутнувся довкола своєї осі. Але обертався так довго, що за той час я міг щонайменше тричі вгатити його по макітрі. Було просто примітивним виставляти йому блок чи вдаватися до вишуканих прийомів. А тому я терпляче почекав, поки він застигне на обох ногах після викрутасу. І просто по-нашому дзизнув його кулаком у маківку. Так забивають цвяхи в дошку. І думаю, ось так по-простому, гатив по голові змія Котигорожку, Не витрачаючи сил, ні на і я, ні на зайві рухи. Якби цвях, тобто шайба, був залізний, то він бив груз у підлогу принаймні по коліна. А так, бідака зламався навпіл і впав до моїх ніг мертвий. Придурився, звичайно, як та лисиця, згадав я ще одну каску. І поки стрижений під нулівку в валах, підбігши до мене, розвертав свою долоню в ребро, я міг би розповісти всю каску про лисицю, яка прикинулася мертвою, щоб вкрасти у діда лоха рибу. Але в мене було вже мало часу. Я ще мав купу справ до одинадцятої вечора. І тому без будь-яких фокусів заломив ту руку назад і викинув угору своє коліно. Руця хруснула легко, як єдиний прутик, витягнутий із віника. А всього віника зламати важко. Цю казочку засвоїли навіть Івани-придурки, і вони сипнули на мене гуртом. Але якщо серйозно, серед них не виявилося жодного путнього спаринг-партнера для мене, щоб зробити нормальну розминку перед вирішальним поєдинком. Тому на прощання я взяв кухоль у якому плавав рудийний допалок. І так, як Іван-Побиван витискав юшку із каменя, вичавив з нього коричневу водичку на того, що прикинувся мертвим. Тепер уже на моєму шляху стояв тільки штатний охоронець цього какаду. Стояв із гумовим кийком, яким колись вибивали мені ребра мої землячки. Удар приблизно дорівнює 70 кг на 1 квадратний сантиметр, щоб я не махав прапором. Але це був не землячок, це був дуже розумний москаль-чарівник, який навіть не доторкнувся до тієї гумової палиці і чемно дав мені дорогу. А дорога та певна річ розгалужувалася, як завжди, іще на три шляхи. Праворуч підеш, коня втратиш, ліворуч підеш, без голови застанешся, а вирушиш прямо, назад не повернешся. І я пішов прямо. Кінець другої глави.